Гайріс. Цикл «Ганібал Лектор. Книга друга «Мовчання ягнят» Розділ 9 відділення для маячних хворих здавалися сильнішими в напівтемряві. Від екрана телевізора, що беззвучно працював у коридорі, тінь Старлінг лягала на грати клітки доктора Лектора. Вона нічого не бачила в мороку, що пролягав за ґратами, але не стала прохати санітара ввімкнути світло з розподільного щита. Тоді світло з'явиться в усьому відділенні, а вона знала, що поліцейські округу Балтимор годинами палили лампи, поки горлали запитання до лектора. Він відмовився говорити. Натомість склав для них орігамі у вигляді курки, яка дзьобає невидиме зерно, якщо її смикати за хвіст угору гору і вниз. Старший слідчий розлючено розчавив курку в попільничці у вестибюлі і жестом попросив Старлінг проходити. «Доктор Лектор! Вона чула своє дихання, а ще дихання в глибині коридору. Але з порожньої камери мікса ані подиху. Міксова камера невблаганно спорожніла. Це мовчання було схоже на протяг. Стагалінг знала, що лектор стежить за нею з темряви. Минуло дві хвилини. Її ноги та спина боліли після змагань зі складськими дверима. А одяг промок. Вона сіла на підлогу просто на своє пальто, підігнувши ноги під себе, на чималій відстані від град, а тоді прибрала з-за комера вологе скойовджене волосся, щоб воно не торкалося шиї. На телевізійному екрані позаду неї змахував руками проповідник. «Доктор Електор, нам обом відомо в чому річ. Вони гадають, що ви говоритимете зі мною». «Мовчання». У глибині коридору хтось просвистів мелодію морем до острова Скай. За п'ять хвилин вона сказала. «Дивне було відчуття, коли я туди потрапила. Мені хотілося б якось поговорити про це з вами». Старлінг сіпнулася, коли з камери лектора вискочила шухляда. У таці для їжі лежав чистий згорнутий рушник. Кларіс не чула, щоб лектор рухався. Вона поглянула на рушник і з відчуттям падіння взяла його та просушила волосся. «Дякую», – сказала вона. «Чому ви не питаєте мене про Бафало Біла?» Голос лектора прозвучав поблизу, на одній висоті зі Старлінг. Мабуть, він також сидів на підлозі. «Вам щось про нього відомо?» «Можливо, якщо я побачу його справу. У мене її нема. Відповіла Старлінг. І цієї також не буде, коли вони покинуть вами користатися. Знаю. Ви можете дістати матеріали у справі Бафало біла Звіти, фотографії. Мені хотілося б на них поглянути. Ще так хотілося. Доктор Електор, ви самі це почали? А тепер, будь ласка, розкажіть мені про того чоловіка в пакарді. А ви знайшли цілого чоловіка? Дивно. Я бачив тільки голову. А звідки ж взялася решта? Як гадаєте? Гаразд. Чия це голова? А що ви самі можете сказати? Поки проведено лише початковий аналіз. Білий чоловік приблизно 27 років. Користувався послугами американських і європейських дантистів. Коханець Распила. Распила з його солоденькою флейтою. За яких умов? Як він помер? Як його умовили на ті умови, офіцер естаглінг? Ні, про це я спитаю пізніше. Дайте, но ну, я зекономлю вам час. Я цього не робив. Це скоїв Распейл. Распейл полюбляв моряків. Був один скандинав на ім'я Клаус якийсь там. Распейл так і не назвав його прізвище. Голос доктора Лектора перемістився нижче. Стаглінг подумала, що він, певно, ліг на підлогу. Клаус зійшов зі шведського судна в Сан-Дієго. Распейл приїхав туди на літо викладати в консерваторії. Він геть втратив розум від того молодика. Швед угледів гарну нагоду і піднявся до нього на борт. Так би мовити. Вони придбали якийсь недолугий житловий трейлер і пустилися лісом голяка, наче парочка німф. Распил сказав, що юнак йому зрадив, і тому він його задушив. «Распил вам сам про це розповів?» «О так» за умови на розголошення таємниці терапевтичних сесій гадаю він зберехав распел завжди прикрашав правду хотів здаватися небезпечним і романтичним найімовірніше Швед помер у результаті банального акту еротичної асфіксії распел був надто брезклий і слабкий щоб його задушити ви помітили, що голову Клауса відрізали під самою щелепою? Мабуть, для того, щоб позбутися странгуляційних борозин від повішення. Розумію. Помріяне щастя Распейла було зруйноване. Він поклав голову Клауса в сумку для боулінгу і повернувся на схід. А що він зробив із рештою? Поховав десь у горах. Він показував вам голову в машині? Отак. З плином нашої терапії він відчув, що може повністю довіритись мені. Він часто приходив до Клауса, сидів поруч і роздивлявся з ним Валентинки, а потім разпила також не стало. Чому? Чесно кажучи, мені обридло терпіти його скиглення. Це йому на краще, повірте. Терапія все одно зайшла в глухий кут. Гадаю, більшість психіатрів мають одного-двох пацієнтів, яких би залюбки віддали мені. Проте я ніколи не обговорював цієї теми. І наразі розмова стає нецікавою. А ваш бенкет для керівників оркестру? Невже з вами не траплялися випадки, коли от-от мають прийти гості, а на магазини нема часу? Треба вдовольнятися тим, що лежить у холодильнику, Кларіс. Можна я називатиму вас Кларіс? Так, гадаю, я зватиму вас просто... Доктор Лектор, як і належить з огляду на ваш вік і посаду. Відповів він. «Так». «То як ви почувалися, коли опинилися в гаражі?» «Побоювалася». «Чому?» «Через мишей і комах». «У вас є якийсь прийом, щоб надати собі духу?» спитав доктор Лектор. «Жоден із відомих мені прийомів не спрацьовує. Просто треба зосередитись на тому, чого прагнеш». Чи не виринули тоді у вашій пам'яті спогади чи ситуації, навіть попри те, що ви до них не зверталися? Можливо, я про це не думала. Щось із вашого дитинства? Поживу, побачу. Як ви почувалися, коли дістали звістку про мого покійного сусіда, Мікса? Про це ви мене не розпитували. «Я збиралася». «Ви зраділи, коли дізналися новину?» «Ні». «Ви засмутилися?» «Ні. Це ви його підмовили?» Доктор Лектор тихо розсміявся. «Ви, офіцер Старлінг, питаєте мене, чи не навернув я містера Мікса на скоєння самогубства? Не смішіть мене». Проте в цьому випадку простежується певна приємна симетрія, що він подавився своїм лайливим язиком. Ви так не вважаєте? Ні. Неправда, офіцер Стаглінг. Перша брехня, яку ви мені сказали, Оказія триста. Сумний, як сказав би Труман. Президент Труман. Не зважайте. Як гадаєте, чому я вам допоміг? Не знаю. Джек Кроуфорд вам симпатизує, так? Не знаю. Певно, це також неправда. А вам хотілося б йому подобатися? Скажіть, ви відчуваєте бажання догодити йому? Вас це хвилює? Ви усвідомлюєте своє бажання догодити йому? Всі хочуть подобатися, доктор Електор. Не всі. Гадаєте, Джек Кроуфорд хоче вас у сексуальному плані? Я певен, що йому зараз дуже важко. Гадаєте, він уявляє собі ситуації, взаємодію, як він трахає вас? Ця тема мене не цікавить, доктор Електор. Такі запитання міг поставити хіба що мікс. Більше не поставить. Це ви підштовхнули мікса до ковтання власного язика? Ваші запитання часто містять подібні віддієслівні іменники. Вкупі з вашим акцентом відгонить канцелярщиною та нещирістю. Ви вочевидь подобаєтесь Кроуфорду. Він вважає вас перспективною. Звісно, мене не залишили б без уваги дивний збіг обставин, Кларіс. Вам допомагає Кроуфорд, і я також. Кажете, що не знаєте, чому Кроуфорд вам допомагає? А знаєте, чому так роблю я? Ні, розкажіть мені. А ви не думаєте, що мені просто подобається дивитися на вас і думати про те, щоб вас з'їсти? про те, якою ви будете на смак. Так ось у чому річ. Ні, мені дещо потрібно від Кроуфорда, і я хочу домовитися з ним про обмін. Але він ніколи не прийде сюди, до мене. Він не стане просити моєї допомоги з Баффало Білом, хоча розуміє, що молоді жінки помиратимуть і надалі. Не вам віри, доктор Лектор. Мені потрібна дуже проста річ, а він може її для мене дістати. Лектор повільно ввімкнув реостат у камері. Малюнки та книжки зникли. Сидіння на туалеті також. Чилтон обідрав камеру Лектора, щоб покарати його за мікса. «Я провів у цій кімнаті вісім років, Кларіс». Я знаю, що живцем мене ніколи звідси не випустять. Мені потрібен краєвид. Мені потрібне вікно, в якому я бачитиму дерево чи навіть воду. А ваш адвокат не подавав петицій? Чилтон поставив у коридорі телевізор, налаштований на релігійний канал. Щойно ви підете, санітар увімкне звук і мій адвокат нічого не може з цим зробити, при тому, як зараз до мене ставляться судді. Мені хотілося б перебувати у федеральній установі та мати доступ до книжок і краєвидів. Я щедро розплачуся за таку можливість. Кроуфорд міг би цього домогтися. Попитайте в нього. Я можу передати йому ваші слова. Він не зважатиме на них. А Бафало Біл убиватиме ще і ще. Почекайте, поки він почне знімати скальпи, то я подивлюся, якої ви тоді заспіваєте. Хм, скажу вам одну річ про Бафало Біла, навіть не зазираючи до його справи. І спливе ще багато років, поки його впіймають якщо впіймають узагалі. І тоді ви дізнаєтеся, що я був правий і міг вам допомогти. Я міг урятувати життя. Кларіс? Так. Баффало Біл мешкає у двоповерховому будинку. Промовив доктор Лектор і вимкнув світло. Більше він ані словом не прохопився. Розділ десятий Кларіс Стаглінг притулилася до стола для гри в Крепс, що стояв у казино ФБР, і намагалася приділяти увагу лекції з відмивання грошей у гральному бізнесі. Минуло півтори доби відтоді, як поліцейські округу Балтимор узяли в неї свідчення з допомогою друкарки, яка курила одну сигарету за іншою, набираючи текст двома пальцями. Спробуйте прочинити оту квартирку, якщо вам заважає дим». І усунули її від справи, нагадавши, що вбивство не вважається федеральним злочином. У новинах недільного вечора показували сутичку Старлінг із репортерами. І вона була певна, що на неї чекає великий прочухан. І весь цей час ані слова від Кроуфорда чи оперативників з Балтимора – у Кларіс складалося враження, що вона відправила рапорт у нікуди. Казино, у якому перебувала Кларіс, було маленьким. Воно працювало у вантажній фурі, поки його не накрили в Берівці і не встановили в академії як навчальний засіб. У вузенькій кімнаті скупчилися поліцейські з різних відомств. Двоє техаських рейнджерів і детектив зі скотланд ярду запропонували їй присісти, але вона подякувала і відмовилась. Решта класу Стаглінг також перебували в корпусі академії, далі коридору, і вишукували волосини на автентичному килимі зі спальні зі злочином сексуального характеру. Та вимітали щіточками пересічний банк, видивляючись відбитки пальців. Старлінг уже стільки годин провела на обшуках і дактилоскопічних експертизах, як помічник криміналіста, що її натомість направили на іншу лекцію, яка проходила в рамках курсу для приїжджих правоохоронців. Кларіс замислилась, чи не було якоїсь іншої причини на те, що її відокремили від класу. Може, вони всіх так ізолюють перед тим, як послати на забій? Стаглінг сперлася ліктями на прохідну лінію грального стола та спробувала зосередитися на махінаціях в азартних іграх. Прохідна лінія – зона для ставок, яка проходить уздовж усього столу для гри в кості. Але натомість думала про те, як сильно не люблять у ФБР, коли їхні агенти з'являються на телебаченні, якщо це, звісно, неофіційна прес-конференція. Доктор Лектор діяв на пресу, наче Валеріана на кота. І хтось із балтиморських поліцейських раду повідомив репортерам ім'я Стаглінг. Знову і знову вона бачила себе в недільних вечірніх новинах. То була Стаглінг із ФБР у Балтиморі, яка грюкала важелем від домкрата по складських дверях, поки оператор намагався під них пролізти то була федеральний агент Старлінг, яка поверталася до помічника оператора, стискаючи в руці важіль. На каналі конкурентів WPIC за браком власного відеоматеріалу оголосили про подання позову за заподіяння фізичної шкоди проти Старлінг із ФБР і самого бюро, оскільки в очі оператору потрапили пил та іржа, ржа, коли Старлінг стукала по дверях. Джонета Джонсон із W. Peak ділилася від узбережжя до узбережжя откровеннями про те, як Старлінг знайшла ті рештки в гаражі завдяки надприродному зв'язку з чоловіком, якого поліція нарекла монстром. Було очевидно, що W. Пік мали в лікарні інформатора. «Наречена Франкенштейна!» – кричало народне базіколо з полицю супермаркеті. ФБР відмовилася від офіційних коментарів, але Старлінг була певна, що їх вистачало в самому бюро. За сніданком один з її однокласників, молодик, який надто завзято користувався лосьоном після гоління Каное, назвав Старлінг Мелвіном Пелвісом. Дурний каламбур від імені Мелвіна Пурвіса, першого агента Гувера в 30-х роках. Джон Едгар Гувер, директор Федерального бюро розслідувань протягом 35-72 років, Мелвін Пурвіс, агент ФБР, який очолював слідство у справі легендарного гангстера Джона Ділінджера, Пелвіс, частина анатомічного таза під назвою Неркова миска, а також стегна Елвіса Преслі називали Елвіс Пелвіс за грайливі танцювальні рухи. Після відповіді від Арделії МЕП. Молодик побілів, як крейда, і більше не торкнувся свого сніданку. Тепер Стаглінг перебувала в химерному стані, коли її ніщо не могло здивувати. Минув день, потім ніч, а вона, немов, занурилась у пронизливу тишу на дні океану. Вона мала намір захищатися, якщо трапиться така нагода. Викладач говорив я обертав колесо рулетки, але не випускав із рук кульку. Стаглінг дивилася на нього і дедалі більше переконувалася, що він жодного разу в житті не кидав тієї кульки. Тепер він щось сказав. «Кларіс Стаглінг!» «Чому він каже Кларіс Стаглінг?» «Це ж я!» «Так!» – озвалася вона. Викладач указав підборіддям на двері позаду неї. Ось воно. Поки Кларіс оберталася поглянути, хто по неї перейшов, її душа сховалася у п'ятий. Але виявилося, що то Брігам, інструктор зі стрільби, який зазирав у кімнату і показував на неї в натовпі. Коли Старлінг його побачила, Брігам поманив її на вихід. На якусь мить вона вирішила, що її виженуть з академії. Але такого не стали б доручати Брігамові. «По конях, Старлінг, де ваше польове спорядження?» – сказав він у коридорі. «У мене в кімнаті, у крилі сі». Стаглінг мусила бігти, щоб не відставати від Брігама. Він ніс велику дактилоскопічну валізу з реквізиційної, справжню, а не одну з тих іграшкових, якими вони користувалися на заняттях, і невелику брезентову торбину. «Сьогодні ви поїдете з Джеком Кроуфордом. Беріть речі для ночівлі. Можливо, ви встигнете повернутись, але беріть». «Куди?» «Якісь мисливці на качок із Західної Вірджинії знайшли в річці Елк-Тіло. Ще завидно. Обставини вказують на Бафало-Біла. Зараз справою займається команда місцевого шерифа. Вони там справжні відлюдьки, тому Джек не став чекати, поки вони самі поділяться з нами інформацією», – сказав Брігем і зупинився біля дверей до крила Сі. Йому потрібен помічник, який принагідно зможе зняти відбитки пальців у потопельника. Ви ж на дактилоскопії муху з'їли. То впорайтесь із цим, егеш? Егеш, дайте ну перевірити валізу. Брігам відчинив валізу і тримав її, поки Старлінг висувала шухлядки. Тоненькі голки для ін'єкції та пробірки були на місці. Але бракувало фотоапарата. «Мені потрібен поляроїд СІЮ-5». З масштабом один до одного, а також касети та батарейки. З реквізиційної домовились. Він передав їй брезентову торбинку. І, відчувши її вагу, Клариса збагнула, чому по неї постали саме Брігема. «Вам іще не видавали службову зброю, так?» «Не видавали». «Вам знадобиться повний комплект. Ось наплічна кубура, яку ви носите на стрільбище. Револьвер мій власний». Такий самий сміт із корпусом К, до якого ви привчені. Але ударно-спусковий механізм послаблений. Постріляйте без набоїв у себе в кімнаті, як знайдете ввечері час. Рівно за 10 хвилин я чекатиму на вас за крилом Сі. В автомобілі і з фотоапаратом. І ще. В синьому каное нема гальюна. Тому раджу вам сходити в туалет, поки є час. Хутенько, Старлінг. Вона хотіла поставити йому запитання, але Брігам уже пішов. Це, напевно, Бафалобіл, якщо Кроуфорд сам туди їде. І що то в біса за синє каное. Але, коли збираєшся, треба думати тільки про збори. Старлінг зібралася вміло та швидко. Як? Нормально, перебив її Брігам, коли вона сіла в машину. На спині куртки видно невеличкі вм'ятини від чиїхось сідниць якщо прискіпуватись, але наразі згодиться. Під блейзером вона мала короткоствольний револьвер, який лежав у кобурі «Пенкейк» під пахвою, а з другого боку до пояса було почеплено швидкозарядну обойму. Брігем прямував до аеродрому «Куантіко» на найвищій допустимій швидкості. Він прокашлявся. На польовому завданні добре те, Старлінг, що там нема ніякої політики. «Невже?» «Ви правильно робили, коли захищали той гараж у Балтиморі. Не покоїтесь про телебачення?» «А варто?» «Ця розмова залишиться між нами, так?» «Так». Бригам відсалютував у відповідь морпіху, який керував рухом транспорту. «Узявши вас сьогодні з собою, Джейк виказує вам довіру. Це всім ясно» якщо, наприклад, у відділі професійної відповідальності йому спробують утерти носа вашою справою. тямите про що я? Хм... Кроуфорд не стане прогинатися. Він уже пояснив деслід, що ви мали захищати місце скоєння злочину. Він відпустив вас туди голіруч, руч, тобто без жодних ознак представника правоохоронних органів. Про це він теж казав. Та й копи в Балтиморі не одразу зреагували на виклик. Окрім того, зараз Кроуфорду потрібен помічник, і в нього немає зайвої години, щоб чекати на Джиммі Прайса, який направить йому когось із лабораторії. Тому хто як не ви, Старлінг? А потопельник – справа несприємних Це не покарання, але якщо знадобиться, то можна буде показати це завдання саме в такому світлі. Розумієте, Кроуфорд дуже кмітливий, але він не любить нічого пояснювати. Тому я завів цю розмову. Якщо ви працюєте з Кроуфордом, маєте знати, що в нього відбувається. А ви знаєте? Ні, нічого не знаю. У нього і без Баффало Біла вистачає клопоту. Його дружина Белла дуже хвора. Вона безнадійна. Він привіз її додому. Якби не Баффало Біл, Кроуфорд давно б узяв відпустку з догляду за хворим. Я цього не знала. Про це не говорять. Не співчувайте йому. Не кажіть нічого, бо все одно марно. Вони вдвох прожили гарне життя. Дякую, що сказали. Коли вони під'їжджали до аеродрому, Брігем трохи пожвавішав. Я наготував кілька важливих промов під кінець стрілецького курсу «Старлінг». Спробуйте їх не пропустити. Він поїхав навпростець між ангарами. Не пропущу. Послухайте, я вчу вас таких речей, які найпевніше вам робити не доведеться. Сподіваюся, не доведеться. Але у вас є неабиякий хист, Старлінг. Якщо треба буде стріляти, ви впораєтесь. Робіть вправи. Гаразд. І ніколи не кладіть його в сумочку. Гаразд. Діставайте його по кілька разів щоночі. Тримайте під рукою. «Згода». На руліжній смузі аеродрому Куантіко стояв двомоторний ветеран Бічкрафт із увімкненими сигнальними вогнями та прочиненими дверцятами. Один із пропелерів обертався і шарпав траву біля звітної смуги. «Тільки не кажіть, що це синя каноя», – вихопилось у Старлінг. «Ага». «Воно маленьке і старе». «Старе, це точно». Весело погодився Брігом. Управління боротьби з наркотиками натрапило на нього у Флориді. Ще давно, коли він упав в окрузі Глейц. Проте зараз він цілком справний. Сподіваюсь, Грем і Рудман не дізнаються, що ми його взяли. Бо ми мали їхати автобусом. Він зупинив машину біля літака і дістав із заднього сидіння багаж Стаглінг. Попри невелике сум'яття, він примудрився передати їй речі та потиснути руку. А потім, навіть сам того не очікуючи, Брігем промовив. «Бережи вас Бог, Старлінг!» З вуст морпіха ці слова прозвучали дивно. Він не міг збагнути, звідки вони виринули, і відчув, як щоки запекло. «Дуже дякую, містере Брігем!» Кроуфорд сидів поруч із пілотом, без пальта в захисних окулярах. Він озирнувся до Стаглінг, коли почув, як пілот захрёпнув двері. Кларіс не бачила його очей крізь темні скельця, і він здавався їй незнайомцем. Кроуфорд був блідий і напружений, наче коріння, яке видирає з землі бульдозер. «Сідайте на лаву і читайте!» – сказав він. На сидінні позаду нього лежала товста папка. На обкладинці було написано – Бафало біл. Старлінг міцно притисла її до грудей, коли синя каноє заревло. Смикнулось і покотилось з літною смугою. Розділ 11. Край з літньої смуги став нечітким і провалився вниз. Маленький літак звернув з повітряної траси аеродрому і на сході за Часапікською затокою – Блимнули промені ранкового сонця. Кларіс Стаглінг побачила внизу академію, а в сусідстві – Куантікську базу морської піхоти. Мініатюрні силуети морпіхів бігли і дерлися смугою перешкод. Ось який вигляд воно мало згори. Одного разу після нічних занять зі стрільби вона йшла темною, безлюдною алеєю Хогана. Ішла і думала про своє коли почула над головою ревіння літаків, а потім у цій новій тиші над нею в небі зазвучали голоси, то десантники практикували нічну висадку і перегукувалися між собою, спускаючись крізь морок на землю. І тоді Кларіс замислилась, як вони почувалися, коли чекали на спалах сигнальної лампи над дверима літака, коли провалювалися цільну темряву. Може, саме так і почувалися. Вона розгорнула папку. Їм було відомо про п'ять убивств, які скоїв той Біл. Щонайменше п'ять, а можливо і більше випадків протягом останніх десяти місяців, коли він викрадав жінку, вбивав її та знімав шкіру. Старлінг пробігла очима звіт патологоанатома. Знайшла результат гістамінової проби і просвідчилося, що він спочатку їх убивав, а вже потім робив усе інше. Гістамінова проба, рівень вільного серотоніну та гістаміну в пошкоджених ділянках шкіри дає змогу визначити, чи було завдане ушкодження за життя чи після смерті. Покінчивши з тілом, він скидав його в пливучу воду. Усі тіла було знайдено в різних річках, униз течією від якогось перехрестя між штатних трас і всі в різних штатах. Очевидно, що Баффало Біл багато подорожував. Оце тільки й було відомо про нього. Та ще хіба те, що він мав принаймні один револьвер. Шість ліворуких нарізів. Можливо, кольт або якась репліка. Борозни на знайдених кулях свідчили про те, що він стріляв патронами 38-й спеціальний з довшими гільзами 357. Патрон 38 Special, розроблений компанією Smith Wesson, стандартний набій для револьверів поліції США у 1920-1990-х роках. Після річок не лишалося відбитків пальців, жодних трасологічних доказів, як-от волосся чи волокнини. Найвірогідніше, він був білим чоловіком. Білим, оскільки серійні вбивці зазвичай барають жертв своєї етнічної групи, а всі вони були білими. Чоловік, тому що серійні вбивці жіночої статі наразі майже невідомі. Парочка міських оглядачів знайшли рядок із моторошного віршика Е. е. Камінгса під назвою Бафало Біл. То як тобі твій і хлопчик, пані смерть? Хтось, мабуть Крофорд, приклеїв цитату з внутрішнього боку обкладинки. Не існувало чіткого зв'язку між місцями, де Біл викрадав молодих жінок і де він потім скидав тіла. З тих випадків, коли трупи знаходили так скоро, що була можливість визначити час смерті, поліція дізналася про ще одну особливість убивці. Біл тримав викрадених у полоні живими недовго. Жертви помирали за тиждень або десять днів після викрадення. З цього випливало, що в Біла мало бути місце, де він їх тримав. Таке, де він мав змогу працювати на самоті. А отже, він не був волоцюгою. Радше скидався на павука землекопа з норами-пастками. Десь там. Саме це найбільше лякало громадськість що він утримує дівчат тиждень і навіть більше, знаючи, що зрештою їх уб'є. Двох повішено, трьох застрелено. Жодних слідів насильства чи побиття до смерті. У висновках медекспертів не містилося записів про особливі спотворення в ділянці геніталій. Хоча патологоанатом зазначив, що якби стан тіл був хоч трохи гірший, то помітити такі ознаки було б уже просто неможливо. Усі були знайдені голими. У двох випадках при дорозі біля будинків, де жили жертви, виявили верхній жіночий одяг, розрізаний на спині, наче костюми для покійників. Стаглінг здужала передивитися всі фотографії. Найгірші мертві – це утопленики, суто фізично. А також усі вони викликають нестримне співчуття, як це часто трапляється з убитими, яких знаходять просто небо. Насильство, якого зазнала жертва, незахищеність перед силами природи та очима незнайомців – усе це спричиняє злість, якщо в тебе є можливість злоститися на роботі. Часто, коли вбивства трапляються вдома, свідки ганебних звичок жертви та її власні жертви – й жінки-чоловіки, яких били, діти, з яких знущалися – Гуртуються і перешіптуються, що покійник сам накликав таку долю. І в більшості випадків це правда. Але до такого ніхто не був готовий. Тут у жінок навіть шкіри не було. Вони лежали на брудних берегах між викинутих пляшок з-під мастила та обгорток від сандвічів, поміж свідків нашого з вами зубожіння. У жертв, яких знайшли в холодну погоду, Обличчя здебільшого збереглися. Старлінг довелося нагадати собі, що вони шкірили зуби не через біль, якого зазнали, а внаслідок харчування черепах і риб, які створили такий вираз обличчя. Біл знімав шкіру з тулуба, майже не чіпаючи її на кінцівках. Старлінг подумала, що на ті фотографії було б не так важко дивитися, якби в кабіні літака не стояла така задуха. І якби той клятий літак не нахилявся під таким моторошним кутом, бо ж у нього один пропелер забирає повітря краще за другий. І якби це трикляте сонце не посилало крізь подряпане скло такі сліпучі промені, що голова починає боліти. Його можна впіймати. Стагринг чепилася за цю думку, аби висидіти в цій неймовірно маленькій кабіні, тримаючи на колінах, оберемок жахливої інформації. Вона могла б допомогти зупинити його раз і назавжди, а тоді вони могли б покласти цю гладеньку, трохи замацану папку в шухляду і замкнути її на ключ. Вона дивилася Кроуфорду в потилицю. Якщо Кларіс заповзялася спинити Бафало Біла, то кращої команди годі шукати. Кроуфорд був організатором успішних пошуків Трьох серійних убивць. Але не без втрат. Віл Грем, найкращий слідовик, який коли-небудь був у зграї Кроуфорда, вважався легендою в академії. А ще він був п'яничкою, який жив у Флориді і мав таке обличчя, що, як казали, дивитися неможливо. Мабуть, Кроуфорд потилицею відчув, що вона на нього дивиться. Він підвівся з сидіння. Пілот торкнувся штурвала, коли Кроуфорд переліз назад до Стаглінг і застібнув паски на лаві поруч із нею. Тоді він зняв сонцезахисні окуляри та надягнув свої двофокусні, і Кларіс знову відчула, що знайома з цим чоловіком. Коли він поглянув спочатку на неї, потім у папку, а потім знов на неї, його обличчям промайнула якась тінь, але швидко зникла. Якби Кроуфорд зробив жвавішу гримасу, то вона означала б жаль. «Мені жарко, а вам жарко?» – спитав він. «Боббі, тут біса спекотно!» – гукнув він пілотові. Боббі щось налаштував і війнуло холодне повітря. У вологій атмосфері кабіни утворилося кілька сніжинок, і вони опустилися на волосся Старлінг. Джек Кроуфорд вийшов на полювання. Його очі сяяли, наче яскравий зимовий день. Він розгорнув папку на карті центру і сходу Сполучених Штатів. На ній були позначені місця, де знайшли тіла. Візерунок із розкиданих крапок. Такий же недоладний і мовчазний, як Оріон. Кроуфорд дістав із кишені ручку і поставив нову крапку. Місце їхнього призначення. Річка Гелк. «Приблизно за шість миль на південь від федеральної траси 79», – сказав він. Цього разу нам пощастило. Тіло заплуталося в переметі. В мотузці з гачками, що її ставлять по перекрічки. Поліція гадає, що дівчина пробула у воді не дуже довго. Її привезли до Поттера в окружний центр. «Мені якнайшвидше потрібно дізнатися, хто вона така, аби почати шукати свідків викрадення». «Щойно отримаємо відбитки, надійшлимо їх наземною лінією». Кроуфорд підвів голову і подивився на Старлінг крізь нижні скельця. «Джиммі Прайс сказав, що ви впораєтеся з утопельником». «Власне, я ніколи не мала справу з цілим утопельником», – відповіла Старлінг. «Я знімала відбитки пальців за рук, які містер Прайс щодня отримував поштою». Хоча більшість із них були утопельниками. Люди, які ніколи не працювали під керівництвом Джиммі Прайса, вважали його за милого буркуна. Але насправді, як і більшість буркунів, він був злим стариганем. Джиммі Прайс завідує прихованими відбитками у Вашингтонській лабораторії. Старлінг проходила в нього стажування як експерт-криміналіст. «Старий Джиммі», – приязно сказав Кроуфорд. Як вони називають ту роботу? Посада називається «Ницей лаборант» Або ж дехто полюбляє кличку «Ігор» Так надруковано на гумовому фартуху, який мені видали Точно! Радять уявити, що ти ріжеш жабу Зрозуміло А потім тобі приносять пакунок із UPS, І всі збігаються подивитися Навіть уривають перерву на каву і сподіваються, що ти блюванеш. Я дуже добре знімаю відбитки з утопленників. Власне... Гаразд, а тепер погляньте сюди. Першу відому нам жертву було знайдено в річці Блеквотер у Міссурі, неподалік Джека минулого червня. Дівчина на прізвище Біммал. Про її зникнення повідомили в Бальведері, штат Огайо, 15 квітня, тобто за два місяці до того. Багато ми не виявили. Ще три місяці пішло тільки на те, щоб її ідентифікувати. Наступну він схопив у Чикаго на третьому тижні квітня. Її знайшли в річці Вобаш у передмісті Лафаєта, штат Індіана. Усього за 10 днів після зникнення. Тож ми змогли визначити, що з нею сталося. Наступна жертва – біла жінка трохи за 20, яку скинули в Ролінг-Форк поблизу траси Ай-65, десь за 38 миль на південь від Луїсвіля, штат Кентуккі. Її так і не вдалося ідентифікувати. А ще Варнерова жінка, викрадена в Евансвілі, штат Індіана, а викинута в Ембарасі, поблизу міжштатної траси 70, у східному Іллінойсі. Потім він перемістився на південь, продовжував Кроуфорд, і скинув одне тіло в Конасагуа. «Під Дамаском, штат Джорджія. Ось її фото з випускного. Йому диявольський щастить. Жодна людина ще не бачила, як він викрадає дівчат. Окрім того, що він залишає трупи біля міжштатних трас, ніякої послідовності в його діях не знайдено». «А якщо відстежити його шлях від місць, де він скидав тіла за найбільш щільними автомобільними потоками? Щось збігається?» Ні. А якщо ми постановимо собі, що він скидає тіло і викрадає нову дівчину протягом однієї поїздки? Спитала Стагрінг, обережно уникаючи забороненого слова «припускати». Спочатку він має позбутися тіла, так на випадок, якщо його впіймають на викраденні. Якщо він попадеться на викраденні, то зможе обставити все як напад, випросити собі помилування, а справу надішлють до архіву. Якщо в багажнику не буде трупа, то чому б не провести вектори назад, від одного місця, де знайшли тіло, до попереднього? Та ви вже проводили. Гарна ідея, але він і це передбачив. Якщо він дійсно робить обидві справи за одним разом, то їздить зигзагами. Ми запустили комп'ютерну симуляцію, спочатку прив'язавши його до трас західного напрямку, потім до східного. Потім спробували різні комбінації всіх можливих даних, що їх ми отримали з місць, де дівчат викрадали і викидали. Вводимо інформацію в комп'ютер, а з нього дим шугає. «Він мешкає на сході», – каже машина. «Він не залежить від місячного циклу», – каже вона. Жодних збігів у датах, коли в містах відбувалися громадські заходи. Казна що? «Ні, він чекав на нас, Стаглінг». Гадаєте, він надто обережний, як на суїцидника? Кроуфорд кивнув. Певно, що надто обережний. Тепер він знайшов для себе стосунки, значущу взаємодію, і йому картить постійно цим займатися. Я на суїцид не сподіваюся. Кроуфорд передав пілотові склянку води Стармоса. Ще одну він дав Старлінг, а собі намішав Алказельцар. Шлунок Кларіс стрипнув угору, коли літак почав знижуватися. «Кілька моментів, Стаглінг. Я чекаю від вас першокласної криміналістичної експертизи. Але й не тільки. Ви не говірка, і це нічого. Я теж. Але не подумайте, що вам конче треба дошукуватися доказів, перш ніж щось мені зауважити. Дурних питань не існує. Ви бачите речі, які не побачу я». І я хочу про них знати. Може, у вас талант? Отак несподівано трапилась нагода перевірити, на що ви здатні. Шлунок Стаглінг підстрибував. Обличчя зберігало зацікавлений вираз. А вона слухала і думала про те, як давно Кроуфорд вирішив залучити її до цієї справи, як довго він чекав, щоб вона спрагла до цього шансу. Він був лідером, і за властивістю лідерів торочив щиру і відверту маячню. Це точно. Отак думаєш про нього, дивишся, де він бував, і починаєш потроху його відчувати, говорив Кроуфорд. Він навіть на весь час викликає відразу, хоча в це важко повірити. А тоді, якщо пощастить, серед усіх тих надбаних знань тебе щось дзьобає, намагається привернути увагу. Завжди кажіть мені, Стаглінг, коли вас щось дзьобне. Затямте, справа і так надто заплутана, щоб її ще сплутали слідчі. Не дозвольте з граї копів збити вас із пантелику. Живіть тим, що бачите. Слухайте тільки себе. Відокремте злочин від того, що відбувається навколо. Не намагайтеся вишукати в цьому хлопцеві якусь послідовність чи симетрію. Дослухайтесь, і хай він сам усе розповість. І ще одне. Слідство нагадує зоопарк. Ним займаються багато юрисдикцій, і кількома завідують невдахи. А нам треба знайти з ними спільну мову, аби вони не тримали на нас зуб. Ми вирушаємо в Поттар, Західна Вірджинія. Про людей, до яких ми їдемо, мені нічого не відомо. Вони можуть виявитися гарними хлопцями, або ж вирішити, що ми шукаємо легкої наживи. Пілот прибрав із вуха навушник і кинув через плече. — Майже на місці, Джеку. Ти там лишаєшся? — Ага, — мовив Кроуфорд. — Школа скінчилася, — стагрінг.